Чому він велить тобі стежити за тим клятим хмелем? А я, не він, а я, повинен завдавати того здрайцю до темниці. Але ж ваш мусь, хмельницький ворог речі посполитої, чи ж ми, вірні її сини, не повинні діяти у згоді один із одним? Це ти скажи комусь іншому, а не мені. Настовбурчились короткострижені вусики коронного хорунжого. Всі охочі загрібати жар чужими руками, всі хотіли б, аби не вони, а я попік собі пальці. До того ж, коли щось лучиться, буде на кого і вину сперти. Тільки я не боюсь, це не вина, а заслуга, заслуга перед усією річчю посполитою. — Так є ваш мусть, — випростався Барабаш, — перед усім шляхетним панством. Конець польський тільки зиркнув на нього. Раз заговорив спокійніше, уже іншим тоном. — Отож, слухай, тебе вплутувати у цю справу я не буду. — Навіщо? Треба цінувати того, хто вірно нам служить. Ми візьмемо Хмельницького руками тих, хто сукупний з ним мед п'є. Барабаш глянув на конець польського просвітлілими очима. Мудріше не придумаєш ваш мость згода на це і потягся губами до пухкої руки конець польського. А ще за хвилину конець польський задзеленчав у срібний дзвоник. У дверях з'явився покоєвий. Поклич до мене пана Адама Радлінського, цю ж мить, низько уклонившись, слова, вийшов. На якийсь час в покоях запанувала тиша. Кожний з присутніх думав своє. Конець Польський ходив, скуткав куток твердими і чіткими кроками, картаючи подумки Потоцького, Калиновського, Вишневецького, усіх тих чрезково не міг дотягнутися до гетьманської булави, не кажучи уже про королівську корону. Поринув у думи і барабаш, що стояв біля дверей і час від часу позирав на конець польського. Різні видіння пропливали перед його очима, але найчастіше одне, суворе, мов з каменю вирізблене, обличчя Хмельницького. Чигиринський сотник, примруживши очі й насупивши кошлаті брови, колючим поглядом проймав його наскрізь. Барабаш тріпнув головою, ніби хотів відігнати від себе цю мару. Однак обличчя сотника не зникало. Гострі очі невідривно дивились на нього, мовби хотіли сказати. «Пам'ятай, зрадники ніколи добром не кінчають!» Барабаш стрибнувся, злякано зиркнув на конець польського. Той уже не ходив, а стояв перед високим стрілчастим вікном і дивився на збурений Дніпро, що вирував, пінився, клекотів, пробиваючись крізь кодацький поріг. Біле шумовиння і високі хвилі! Здиблювалися, злітали вгору і ураз падали на каміння, розбиваючись об нього на тисячі іскристих скалок. — Цілою руки, ваш милість! — озвався з порога Адам Радлінський, державець Крилова, що прийшов на поклик коронного Хорунжова. — Рада й бачити вельможного пана! — повернув до нього обличчя Польський. Я дістав повідомлення, що між козацтвом знову неспокійно. Деякі старшини починають навіть збиратися в гурти і вести різні потаємні розмови. Передусім Чигиринському полку. Тому сьогодні ж ви мусите довести до відома Чигиринського полковника Станіслава Кричевського, що я невдоволений його полком». Жеби запобігти ребелії, яку готують увірені йому козаки, він повинен зараз же затримати сотника Хмельницького, ретельно провести слідство і суворо покарати злочинців, якщо такі будуть виявлені. Коли Радлінський вийшов, Барабаш наблизився до коронного хорунжева і улесливо загорів. Ваша милість, усі, кому дорога річ Посполита, Хто, як про себе самого, дбає про її маєстат і шляхецьку вольность, Хто ладен офірувати на вівтар ойчизни укоханої не лише статки свої, а й життя, Усі вони, їхні діти і онуки, будуть вам вдячні за цей розказ. Ваше ім'я сяєтиме золотом, примітка. Маєстат Велич. Конеспольський владно підніс руку і без церемонії обірвав потік медоточивих слів Барабаша. Годі, на цьому розмову скінчено. Барабаш поштиво вклонився спині коронного хорунжого і, заткуючи до дверей, вийшов спокою. За мурами палацу грізно шумів Дніпро. Розділ 12. Кривоніс добирав вивідачів, домовлявся з ними, куди вони підуть, з ким зустрінуться, про що вестимуть мову. У нього були сотні знайомих по всій Україні колишні запорожці, виписчики, котрі повернулися до своїх сімей, купці й торговці, що не раз відвідували Запорожя. Священники, що ревно боролися проти католицтва і уняцтва, і нарешті побратими по спільній боротьбі з панами, колишні лісовики. До них...